ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש, ונתנו על המות, ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת, וכיסו אותו במכסה עור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו את כל כלי השרת, אשר ישר לטובם בקודש, ונתנו אל בגד תכלת, וכיסו אותם,